«Я сам, я один. Я бачу те, що не бачать інші. Чи це мені тільки здається? Якщо зараз ми перебуваємо на етапі руїни, якщо зараз взагалі неможливо нічого зробити, то навіщо увесь маскарад? Навіщо стрясати повітря? Навіщо махати руками? Стоп! А що робити? Сидіти склавши руки і чекати світла майбутнього? Має ж бути якийсь вихід? Має бути. Де ж він?» «Відстріляти», якось запропонувала Євдокія тоном Снігової королеви. «Відстріляти два десятки душ і мати чистий спокій». Георгія тіпала. Він мало не біг, не в силі вгамувати гнів. У цей момент він готовий був повірити в її слова. Це ж такий простий, прозорий вихід. «Господи, що я мелю? Дай, Господи, мені тверезу голову!» Липинський здивувався. Що згадав Бога? Так, він згадав Бога. Що з ним? Георгій завжди вважав себе свідомим атеїстом. Що з ним відбувається? У голові була якась круговець домок, емоцій, ідей. Опам'ятавшись, Липинський був уже біля дверей власного дому. Він увірвався до квартири, у кімнаті сиділа блідаєвдокія за комп'ютером. У цю обідню пору вона все ще була у нічній сорочці – Жінка тримала в зубах незапалену сигарету. Георгій відчув щось недобре. Вона подивилася на нього розгубленими очима, в них блищали сльози. Андрій. Що? не зрозумів Георгій. Який Андрій? Студент, — схлипнула вона. Що з ним? Його більше нема. Вона заплакала. «Що він зробив?» – тихо спитав він. Жінка мовчала. «Я питаю, що він зробив? За що його бито? холодно сказав Георгій. Євдокія дивилася на нього широко розплющеними, мокрими очима. «Що ви задумали? На що його послали? На смерть? Що ви собі думаєте? Ви, ви, убивці!» Георгій кричав на повен голос. Євдокія взяла в руки книгу і запустила нею в Георгія. Той ухилився. Так, ми убивці, зашепіла вона. А що робити, якщо ти і такі, як ти, політичні імпотенти, сидіти, склавши руки, чекати світла майбутнього. Георгій стригнувся. Ви нікчемні, навіщо братися керувати державою, не вміючи. Навіщо взагалі ця незалежність, якщо ви не вмієте нею розпорядитися? Та для вас ця незалежність все одно, що бісер перед свинями. Подивіться на себе, та з вас весь світ сміється. Ні, пардон, не сміється. Вам Європа гидує подати руку, об вас можна лише ноги витирати, а ви обтираєтесь і далі лежите все і всім, кому не лінь. Що ви зробили з Україною? Де ваша національна гордість? Георгій палав. Вона заплакала, присівши на стілець. Потім, якось швидко опам'яталася, і вже майже сухими очима подивилася на Георгія. «У мене все», – сухо сказала вона. «А в тебе?» Георгій не знав, як реагувати. Здається, вона від нього збирається піти, назавжди. неначе на підтвердження його думок Євдокія піднялася – вона трохи похитувалася, у руках м'яла цигарку. «Якщо ти хочеш піти, мені буде дуже боляче», – тихо промовив Георгій. «Я цього хочу найменше». Вона взяла до рота цигарку, проте не запалювала її. «Ти йдеш?» – перепитав Георгій. «Я б пішла», – почала вона і не закінчила. Георгій кинувся з дому, щоб не бути свідком її втечі. І замить, перед тим, як рюкнули двері, він почув. Я чекаю дитину. Георгій замер на сходах. Це мені почулося? Почулося? Ні. Здається, чув чітко. Я стану батьком. Я? Батьком? Нонсен якийсь. Я не можу бути батьком. Бо... Бо що бо? Бо я... Я егоїст. Так, я егоїст. Я не готовий бути батьком сімейства. Це не моє... Щойно жінки натякали йому про бажання мати від мене дитину. Я відразу ж з ними поривав. І ще чого. Мені так добре було самому, що правда, до пори до часу, а тепер я готовий стати батьком? Не готовий. Не готовий, проте, не відмовився б. Так, не відмовився. Б. Я не відмовився б щоранку прогулятися по парку з дитячим візочком. Тільки це так несподівано. «Що в цій ситуації повинен зробити чоловік? Справжній чоловік? Не знаю. Я нічого не знаю. Я настільки поглинений роботою і політикою, що абсолютно не знаю елементарних речей. Я не знаю життя». Георгій заїхав на роботу. Він сидів у своєму кабінеті офісу на гвинтовому кріслі і, погойдуючись у ньому вліво-право, дивився у вікно. «Я стану батьком». Я стану батьком дитини Євдокії, тільки Євдокії, цієї небезпечної, але обожнюваної мною жінки. Я люблю її і водночас боюся. До кабінету війшла Ірина Марківна. На таці стояв пахучий травяний чай із материнки. А це що? – неуважно спитав Георгій, вказуючи на вазу, де стояли надзвичайно свіжі патлаті рожеві хризантеми.